Епізод третій Учень. На вигляд він здавався старшим. Його зрілість відчувалась у кожнім русі і навіть у тому, як він подав Харленові руку і сказав "Радий, що ви повернулися, Харлене. А може, йому тільки так здалося? Адже тоді Купер був для нього всього на всього учнем, а тепер він потужний інструмент в руках вічних. Хай би там як, але Купер помітно виріс в Харленових очах. Харлен намагався не виказувати свого враження. Вони сиділи в Харленовій кімнаті, де молочна білизна порцелянових стін тішила технікове око після строкатих барв 482-го. Хоч як він прагнув поєднати буйну пишноту барокко 482-го зі спогадами про Нойс, у нього нічого не виходило. Цей недоладний стиль пов'язувався в нього тільки з образом Фінджі. А Нойс у його пам'яті асоціювалися з атласно-рожевим присмерком і, як не дивно, із суворим аскетизмом секторів прихованих сторіч. Він поквапно заговорив, мов би хотів приховати свої небезпечні думки. «Ну, Купере, що ти тут робив без мене?» Купер засміявся, зніяковіло погладив пальцем під кову своїх вусів і сказав, «Учив математику, тільки математику». «Так, і далеко забрався?» «Далеченько. А як успіхи?» «Поки що все гаразд. Мені математика дається легко. Вона мені до вподоби. От тільки задачі стають з кожним днем дедалі складніші». Харлан кивнув головою, відчуваючи задоволення. «Матриці, темпоральних полів і таке інше». Купер зашарівся, повернув обличчя до книжкових полиць і ухилився від відповіді. Побалакаймо про первісну історію», – запропонував він. У мене є до вас кілька запитань. яких? Мене цікавить життя городян у 23-му сторіччі, особливо в Лос-Анджелесі. Чому саме в Лос-Анджелесі? Дуже цікаве місто. Вам так не здається? Чому ж, я з вами згоден. Але чи не краще тоді почати вивчення з 21-го сторіччя, пори найвищого розквіту згаданого міста? Все-таки спробуємо з 23-го. Гаразд, я не заперечую. Харленове обличчя здавалося безтурботним. Але коли б можна було зішкрепти зовнішню безтурботність, під нею проступив би вираз похмурої впевненості. Його страшний інтуїтивний здогад тепер був не тільки здогадом. Все підтверджувало його. Епізод четвертий. Пошуки. Подвійні пошуки. По-перше, треба мати точну інформацію. Щодня жадібними очима він переглядав усі повідомлення, що лягали на Твіселів стіл. То були копії проєктів імовірних або вже запланованих змін реальності у різних сторіччях. За давно заведеним порядком ці копії неодмінно надсилали Твіселові як члену Ради часів, і Харлен був певен, що нічого не пропустить. Перед усім його цікавив характер зміни в 482-му а ще він прагнув одержати відомості про будь-які інші зміни, в будь-яких сторіччях, що мали б у собі якусь ваду, помилку, найменше відхилення від довершеності, помітні для натренованого ока талановитого техніка. Власне кажучи, Харлан не мав права читати ці повідомлення, але Твісел тепер рідко бував у своєму кабінеті, а більше ніхто не насмілився б утручатися в справи його особистого техніка то була перша частина його пошуків. Друга здійснювалася у філіалі Центральної бібліотеки, що розташувався в секторі 575-го. Вперше він зважився вийти за межі тих бібліотечних відділів, які досі цілком поглинали його увагу. В минулому він найчастіше навідувався у відділ первісної історії. Бідненький на першоджерела. джерела, а тому Харленові доводилося виписувати їх з далекого минулого, переважно з третього тисячоліття. Тепер його понад усе цікавили полиці з матеріалами, присвяченими власне зміні реальності, її теорії, методам історії. Тут, до речі, завдяки Твіселові, було зібрано найкращу колекцію у вічності. Харлан з цікавістю никав серед полиць з фільмокнигами книгами Вперше він почав вивчати 575-те століття, його географію яка майже не змінювалася від реальності до реальності, історію, яка змінювалася трохи помітніше, і соціологію, яка зазнала найбільших змін. То були не звіти спостерігачів чи висновки обчислювачів, з тими матеріалами Харлан почасти був знайомий, а книги написані самими часів'янами. Тут зберігалися й художні твори 575-го. Вони сколихнули в Харленовій пам'яті Палкі дискусії про вплив змін реальності на духовні цінності Чи вплине зміна на той чи той шедевр? Якщо вплине, то як? Якою мірою минулі зміни завдали шкоди мистецтву? Такі запитання Харлонові доводилося чути не раз. І взагалі, чи може бути єдиний погляд на мистецтво? Чи можна вбгати мистецтво в прокрустове ложе кількісних показників, які піддаються механічній обробці? на обчисливальных машинах.